Привіт! Вітаю на Голосі Фоліанто. З вами Ярослав Макіюв. Зараз ви почуєте цікаве, захопливе оповідання. Я сподіваюся, вам сподобається, і ви напишете про це в коментарях. Дякую кожному з вас за підтримку. Приємного прослуховування. Рей Бредбері Трикутник Одна переміряла три сукні. І жодна не сиділа як слід. Здавалося, ніби вони належали комусь іншому. Від хвилювання вона так розчервонілася, що жоден одяг більше не личив. Від спеки її струнки тіло трохи розпливлося, тож усі сукні ніби здавлювали його, мов корсети. А тут іще пудра розсипалась по підлозі, мов сніг. Губи вийшли кривими, і глянувши в дзеркало, вона з подивом побачила там примару. Боже мій, Лідія, з'явилася в дверях Гелен, це ж усього лише чоловік. Це Джон Ларсен, заперечила Лідія. Ще гірше, волосся сторчить, руки до колін, губи тонюсінькі, очі бігають, і от він тут. Лідія розплакалася. Вона сиділа і дивилася в дзеркало на свої сльози. «Пробач», – сказала Гелен. «Але ж він дурень». «Гелен, ти ж моя рідна сестричка, от і все. А для мене він Бог». «Не плач більше. Якщо він для тебе Бог, то хай буде Богом. Тепер, коли наших батьків немає, я тобі як мати. І я хочу, щоб у тебе все було добре. У мене було досить чоловіків, щоб сказати. Усі вони дурні і брехуни. Без винятку. Цирк поїхав. А ці залишилися – мавпи, клоуни і свистуни. Лідія була ніби у вісні. Для мене він добрий, гарний, порядний. На вулиці завжди вітається. Він же ніколи не був у нас удома, правда? І жодного поганого слова не сказав. А сьогодні раптом подзвонив і каже, що хотів би зайти на годинку побачитися. Я весь день плакала. Така щаслива була. Я ж роками не наважувалася йому зателефонувати. Я бачила його біля тютюнової крамниці «Юнайтед Сігар» ще з 16 Це було 20 років тому. І мені завжди хотілося зупинитися і сказати «Я тебе кохаю, Джоне. Забери мене звідси. Будь моїм». Але я завжди проходила повз. І знаєш, іноді останніми роками, коли ми з тобою йшли повз нього, мені здавалося, що в його очах було щось таке ніби він мене теж упізнав. Але він завжди тільки посміхався і недбало підіймав капелюха. Такі трюки чоловіки один в одного переймають. З фасаду – палац, а глянеш і стильного боку – звичайнісінький сортир. То підправ макіяж і вдягни щось зелене до своїх червоних шік. Я ж не хотіла плакати так, щоб аж лице розпухло. Вона глянула на розмазану помаду на зім'ятому носовочку. Гелен, Гелен, а з тобою ж було те саме 10 років тому, коли ти кохала Джеймі Джозефса. Щоранку мої простирадли були гарячі, хоч водою заливай. О, Гелен. А потім я дізналася, що він зі мною в наперстки грав, як на ярмарку. Змушував ставити все. А я ж була молода і послухала. Я була певна, що навіть якщо витрачу себе до решти, то у вирішальний момент знатиму, де його знайти. Але момент настав. Я підняла один із трьох наперстків, а Джеймі і слід простих. Покотив собі з номером по вулиці, а потім з міста залізницею. Тільки його і бачили. Цікаво, хоч одній жінці вдалося знайти Джеймі. Ой, не треба. Хай сьогодні буде щасливий день. Тішся, що щаслива, а я тішитимусь тим, що це нічна. Побачимо, хто з нас у підсумку буде щасливіший. Лідія намалювала нові губи і розтягла їх в усмішці. Був теплий вересневий вечір, і перший дим від багать здіймався між кленами довкола старого напівзруйнованого будинку. Лідія, мов привид, блукала темною, наче печера вітальною. Всі вогні були погашені, окрім її палаючих рум'ян. І тому вона здалеку побачила його постать, що рухалася, мов, у мелодрамі, ще до того, як він звернув додому і рішуче рушив по стежці, шарудячи опалим листям. Вона чула, як він на ходу наспівує якусь осінню мелодію. В голові гарячково почали виникати слова, що сказати, як сказати. Але приходили вони плутано, безладно, ніби набір розкиданих літер, у якому її розум танув і кружляв. Вона знову розплакалася, і пишномовні слова змилися і розчинилися в потоці сліз, а руки й ноги ледь не втратили назавжди усю вивчену грацію. Вона зупинила цей процес, добряче ляснувши себе по щоці, Ось він уже піднімається сходами безмовного будинку, Ось він дзвонить у сріблястий дзвіночок, знімає солом'яного капелюха, трохи не по сезону вдягненого. Тричі покашлює, мов відвідувач, що хоче привернути увагу неуважного клерка. Він щось бурмотів собі підніс, ніби в паніці повторював роль. Добрий вечір. Джон Ларсон відскочив від дверей. Ця фраза влучила йому в обличчя, як куля з пістолета. Вражена власним голосом, що раптом вирвався з її грудей, Лідія тільки стояла і хиталася на порозі, аж поки обличчя чоловіка з вулиці не повернула собі знайому усмішку. І вона знову виявилася доречною. Потім, сама не знаючи як, Лідія відчинила двері і вийшла на веранду. «Який чудовий вечір!» – сказала вона. «Сядьмо тут, на гойдалці. Чудово. — промовив Джон Ларсон, коли вони умостилися в затінених виноградом затишних садових гойдалках, схованих від чужих очей. Він допоміг їй сісти, підтримуючи залікоть, і місце, до якого він доторкнувся, запекло вогнем і занило, ніби опік, слід від якого залишиться на все життя. У неї закрутилася голова. Вона сіла на лаву і все навколо почало хилитись угору вниз. Їй здалося, що їй зле, але потім вона зрозуміла, що це гойдалки розгойдують її туди-сюди. А поруч так само мовчки сидить чоловік, який незграбно крутить у руках свого капелюха, примружено роздивляючись етикетку з розміром, маркою виробника і ціною. У його руках цей капелюх виглядав, як плетені меблі. Він раз у раз зазирав усередину, ніби шукаючи там слова для розмови. Потім збентежено здригався, ніби ось-ось схопиться і утече. Мабуть, він загубив усі слова десь між верандою і доріжкою додому. Лідія була непритямі. Її обличчя палало, мов смолоскип, Шкіра пекла від проливу крові. Кісткинили від жару, і раптом вона відчула, як її припухлі губи вимовили. «Рада вас бачити, містер Ларсене». «О, називайте мене Джоном», – відповів він, і злегка розгойдав лаву, відштовхуючись черевиками, що тепер чомусь жахливо скрипіли на всі лади при кожному русі. «Ми дуже сподівалися, що ви якось завітаєте до нас», – сказала Лідія, і тут же зрозуміла, що ляпнула зайве. Справді, це правда? він повернувся до неї і дивився на лідію з дитячим захопленням. Тож її слова прозвучали дуже доречно. Так, ми часто казали, добре було б, якби ви завітали. Я такий радий сказав він, сидячи на краєчку гойдалки. Знаєте, я сьогодні прийшов поговорити про одну дуже важливу річ. Я розумію. Справді? Ви здогадалися? Думаю, так. Я стільки років знаю вас і вашу сестру, перекидаючись лише кількома словами, вів він далі. Я так багато разів бачив, як ви проходите повз, але мені завжди бракувало сміливості. Попросити дозволу зайти до нас? Саме так. До цього вечора. І от сьогодні я наважився. А знаєте чому? Сьогодні мені тридцять чотири, і я сказав собі, Джоне Ларсене, ти старієш, забагато блукав світом, досить мандрувати, весела доба для тебе закінчилася, час осісти, а де осісти, як не в рідному Грінтауні?